o mm -hmm. Prve vojna dělá z lidí chlapy. Asistent režije Kefalín stojí nahý pod ledovou sprchou a třese se zimou. Je to však nutné, neboť imperialisté číhají na hranicích. A toho další. Asistent režije Kefalín, černovlasý mladík s tupozrakým levým okem a silným platfusem přijímá ranec vojenských svršků. Povzbuzován ječivým hlasem svobodníka se navléká do uniformy. Chlape, vy v tom vypadáte jako polocnej. píští svobodník. Čím jste v civilu? Asistent režije. To je něco jako profesor, že jo? Z toho vás, chlape, dostaneme. Dáte si 200 metrů plížení, pár klencáků do kaluže a bude po inteligenci. To sem přišel jeden, který byl docent, tak jsem mu zahnal kopat latrínu a řekl jsem mu, když seš docent, budeš makat na 200%. Haha, To je dobrý, co? Nebo tu byl farář. V civilu se flákal, chlastal mešní víno, tak jsem mu trochu proták popoli. Měl Holomek štěstí, že dostal zánět slepého střeva a odvezli ho do nemocnice. Vojna není kojná, kdo seká latinu, má se u mě dobře. Přichází podmračený desátník. Svobodník Halík, kveliteli Roty. Svobodník srazí kufry a příkladným tempem odkvačí. Kecal, že jo? Zeptá se desátník nováčků. To je ne, největší vůlu praporu. Teraz pod důstojníků. Dejte si kluci na toho na pozor, ten už několika maníkům uplet prokurátora. Sám chtěl být lampasákem, ale nevzali ho pro křivý nohy. Desátníků vzrak utkví na kefalínovi. No, nazdar. Ty taky člověče nemáš figuru do uniformy. To je zlý, moc zlý. Do řeči vpadne holohlavý silně šilhající mladík. Co so druhů desátníku já šilhám a mám regma v ramenu. Pochlubí se. Pán buď tě potěž, už se desátník. Na svíleta a toho máš akorát. Ale já nemohu střílet, triumfuje šilhavec. Tady se taky nestřílí. Jo, manšafte vám asi ještě neřekli, k jakýmu veleváženýmu útvaru jste narukovali. Tak tedy dávejte bacha. Právě jste vstoupili mezi Černý barony, nebo též pt. páky. A rozhlíží se, jaký to udělalo dojem. To není možné, zaúpil vychrtlý, obrýlený blonděk. Já jsem redaktor závodního časopisu Ruda Vatra, Dušany a Sánek. Pt. páci jsou přece politicky nespolehliví. U nás jsou jednak politicky nespolehliví, ochotně vysvětloval desátník, ale na druhé straně i spolehliví, kterým by činilo potíže vládnout se zbraní. Tak se tu v jedný rotě sejdou lupiči, kulaci, amnestovaní diverzanti a špioni s platfusákama, obrejlenýma polohluchejma nebo postiženýma padousnicí. No a samozřejmě je tu taky spousta farářů. Bez duchovenstva bychom snad ani nemohli existovat. Dušan Jasánek se zamyslil, a i hned dospěl k názoru, že tu je vlastně v bojové linii. Na přední výspě bude politicky působit a nedopustí, aby se nedůživí vojáci stali obětí klerikálu. Neboť tam, kde se ostražitě nebdí, roztahuje své černé pařáty nepřátelská ideologie. V tom zvrátil svobodník Halík. Všechno na světnice! Žádné flákání ve skladišti se netrpí! Vojna není kojná a armáda není holubník! Jedu, jedu, jedu! Slavný a pověstmi opředený zámek na zelené hoře u Nepomuku byl proměněn v půvavná kasárna. První rota pomocného technického praporu, neboť o tu nyní jde, naklusala do prostorné místnosti, jejíž stěny byly pomalovány husickými vojsky s cepy a sudlicemi. Autorem byl patrně nedoučený malíř pokojů. Před dosud přežvikující rotu předstoupil poručík Hamáček a pravil. druzí vojní, teď je každý z vás voják. A voják musí být, co? Voják musí být zdravý. Jedině zdravý voják odolá nepříteli. Proto nyní dostanete, co? Proto nyní dostanete injekci. Doufám, že mi tu nikdo nebude omdlívat a nebude tak neuvědomělý, aby dostal horečku. To by byl padavka a padavkové nemám rád. Tak tedy svléknou do půli těla a jde se na věc. <těk> Nováčci se nepříliš ochotně svlékali a za pobízení svobodníka Halíka předstupovali před dva podmračené lapiduchy. První jim pomazal jakým si hnědým neřádem a druhý jim vetknul nad pravou prsní bradavku injekční stříkačku. Nebylo to nic příjemného, ale málo kdo v této konstelaci něco příjemného očekával. Vojíni bledli, zavírali oči, zatínali zuby a snažili se tento kus života těžkého přijmout, jak se na obránce vlasti sluší. Až na jednoho. Když se dostalo na jasánka, skřížil redaktor ruce na prsou a hystericky zaštkal. Ne, ne, ne nebodejte, ne, nesmíte bodat. Jak si jmenujete zahřměl poručík Hamáček. Já sánek vzlikl nešťastník. Víte, sánek, že je to spoura. To zapůsobilo. Ne, ne, bolestně šeptal redaktor. Já jsem chovlostivý na prsa. Už jste viděli takové číslo, zeptal se poručík a rozhledl se po polonahých vojínech. Pro jeho chovlostivý na prsa. My mu to můžeme klidně vrazit do zemnice, řekl jeden z lapiduchů. To je dovolený. Tak, Jasánek, shleknout kalhoty, a žádné odmlouvání. Několik vteřin na to se dostalo Dušanu Jasánkovi první výsady v jeho vojenském životě. Byl bodnut jinam než ostatní. Zaupěl a klesl k zemi. Ve stavu hlubokého bezvědomí byl dopraven na ošetřovnu. Když se jakž tak vzpamatoval, vyžádal si papír a tušku. Krátce poté vznikla báseň, očištěná za několik dní v okruhovém vojenském časopise rudá zástava. Spí děťátko kučeravé spánkem bez přerivu, zadržíme vrahy dravé, holdující pivu, ty co hledí přes hranici s rozšklebenou tváří. Jak hrás jsme tu všici všici v lednu jako v září, hněv z našeho oka sála, srdce teple bije píšem pevní jako skála knihu historie.